و تاریف کیسی کم دنو ده جنس و ده فصل تاعین کی جنس چیده شمول لرازی او فصل چې ده احتراز لرازی گورا جوڑ و توڑ با کئے لکا سشے جوڑ و توڑ خالص توڑو خکارننی او خالص جوړو ښکارنۍ چې څو جوړ کایو په وادر کې پر دې راځن کې صحیح ده ګره باಳೆ شست د الله رحمت کی هغه فرمایل وی دی وای چې یارا وسعات په کار دے وسعات په کار دے وساعات دے په کار دے وای دوه رم نه د په کار چې بل در کې را نه نوځي صحی دا غا او جوړ ما کای او د خپل سارا او طول وی د پردو نه اچانه وسوی پردو نه وتوړي دا تا ته په کافیه کې خي اول ځل جنس رازي د پار چه کم نه نو دو شمول او فصل رازي د پار د نو خپل رادان کول غواړي او پردی با هر کول گواری صحیح دا اوس چه کم دا معرف افراد دی چه چا دا معرف محدود کلمه دا کنه نو په کلمه افراد د محدود افراد طول اگر آ داخل اول گواری او چه کم دا محدود اغیار دی د محدود سری دی اغیار اگر خارج اول گواری سا کول گواری خارج اول غاڑی خبره پیږي زه محدود افراد داغی دا غیر داخله ول د پاره جنس ته شارح وی لفظن په तारीफ د کلمه کې څه جنس بده ډیرو ته شامل له لکه موجوده شامل له محمل ته څه دی شامل له مفرد ته شامل له مرکب ته څه شامل له مرکب کې تام ته تا شامل نه ناقص تصدی شامل نه تول تصو شاملو اوس فدی کې ځنه افراد چې دي دت افراد د کلمې نه نه لکه مومل افراد د کلمینا مرکب د افعال د افراد د کلمینا نه نه وداغید یستل د پارا و زیالمانن سره محملات شو خارج شو او مفرد سره د کمن مرکبات شو خارج شو خواه که کلامیه بی خواه که غیره کلامیه بی دا غتی نخارج شو داد لکب تقریبا دا خبرمه خیطیره هم شو و داده دا, دا خدای دا پار نکه رستو یا خبره دا اغیده پاره که وی وقیدو الافرادی لی اخراج المرکباتی سوان كانت کلامیه او غیر کلامیه فایخ روجو یخرج او ز دل تراشه کوای د ظفری فراز او کوای چې نو تفسیره ده تفسیره کی په तारीफ د ماتن باندې او تفسیره کی په तारीफ د مفصل باندې ده په तारीफ د ماتن په تعریب د ماین دا شارې دوه اعتراه کوي سو اعترا دوه اعترا او په تعریب د مفصل والانې ظام شریبانې ی به اعتراض کوي د د زای د ځان د کول کوو د پااره خیر دی که اعتراض اعترا او جواب په یا داسې ده په کنی لکه هغې دی په کې خو د ځان په کوو دپاره زهه تا ته چې کم یو خبره یو وداول لري یا وحدت اللفظ وحدت یعنی افরাদ اللفظ څه شي هاغوله نا واي او خير ده په ما هوارونته ویل څه صحیح شو صحیح ده اوح د ماروون ته او په پووس کړو خاجي ووحده تون لف ووحده مطلب دا دی چې جوس د لفظ په جوس د معنا د لالهته نه دا وحدت تون وحدتو المانا افرادو المانا دادی تو بھی لکی په چه فمانی وانی جزد لفظ دلالتو وحدتو المانا درے میوسیز دے وحدتو الاعراب وحدتو الاعراب چه و یو لفظ یو اعراب سکي جاری کي وحدت الاعراب شارح جامي دی شارح جامي دد نظر وحدت الاعراب او وحدت اللفظ سره وحدت الاعراب او وحدت اللفظ سره د شارح جامي نيز دار دم دا غو طالب نسوړو کې سره خو دی دویچ کلمې د ذات شی وی غوا نه کلاپوزي کوي یا وی او دویمو د دیجی کمنو په دیبا یو ایر اف سکیږي جاری کی یو ایر اف سکیږي جاری کی وي گئی ایر اف یو سکیږي جاری کیږي کلاپوزیا او د عماني دو درې دیبا غواردت المانات کې دشاری حجامی پا نیزبان نی پا د دا کلمه که مطور دماغ خبره که پوششوی دشاری حجامی نیستا سوالون کو چه وحدت اللفظ او وحدت ال اعراب ضروری وی او وحدت المانا تاجتو که وحدت الماناییو کو خیر دشاری حجامی پا تاریف تا لگزان پویا که تو سکور زیدن زایدونون کې واده تونول لپظ دی که نه دی او په ضایدون کې واده تونول عاعرا هم دی که نه خو دلته سره وواده تلول معنا دی سودون هم راې چېسه خبره نه ده خو د شار اجامي پهنی دا ضروي نه دی نو واده وحدت لپز واده تونول ارا اوس را شه بلیوټ کې زه تپوس کو کا اییم قائم تون کا الرجل بصري دي کی وحدت اللفظ دی لفظ صریح ده کنه دی او سره وحدت الاعراب دی سره وحدت الاعراب مې مورب دی پیرابي واحد سره اگر چې وحدت المعنا بږي قائمتن کی ذات نے قیام و ثانی سمنے صحیح لگا نہ ذات ملہ قیام نہ دی اوازے بلکہ ورثہ رسوم نے ثانی سمنے نو جز د لفظ پر جز د معنی سکی دلالت کی وحدت المانا کی بسته بگی بسریون کی ام وحدت المانا اول منسوب الالبصرہ یعنی نسبت یہ بو جدا معنی سکی ووا تون لپس پکې شته او وادهولله عرااب په کې دی هر راجلول کې راجلوم دیوللیفل هم دی پو کې که نه نوواته ول ما په کې ن وادهتونول لپ د بهکې او واده تونول عرااب مشاره حجامي وي راجلولقایمتون ب سرون دا په تعریب د قمه کې دن نه په کار یعنی دا په قمه کې دن نه سردي دا څه شارح حجامی په مذهب کوی شوی ها راسول د ماتین مذهب لا دا څه مذهب لا ماتین مذهب لا ماتین نام مذهب دی چې وحدت المانا ډیر ضروری دی وحدت اللفظ ویو کو نی وی او وحدت الیرا ویو کو د ماتین نظر بچاره په معنا دی د معنا افراد صفه توه ککړو دچا معنا ایمه مجرورون غوا نو افراد المعنا وحدت المعنا دچا پنی ضروری دی د معتين پنی سره ضروری دی چې وحدت المعنا نوي نو اگر کو وحدت الاراب وی اگر کو وحدت اللفظ وی په لکه د معتين په دې ځوانه د کلمه دا شو اوقایمتون بیسېون د چا په کلمه وا شاره ح جاې پهنیشتهه کالیبه وه ځ کو وي په دی کې وحدت تلول رااب دی که نه وای دی کې وحدت د طول مانا نه شته معنا یوه نه دا نه ده دغه دا خو لکه ډېره او عبد الله راشه چاله عبد الله په هند تا کې عالمیت کې ماتن وې په هند عالمیت کې ردي معنا څه ده یوادا په هند عالمیت کې عبد الله معنا څه ده یوادا هوی نارتس مازه تشخیص څنګه معنا څه ده یوادا ودا څه دي دا پر د کلمه ده څه څه ده ده او شارح حجامی وې دي کې خو وحدت تر ته اعراب آب جو عاب دی او دا الله ج عاب دی وحدت د طولاب کی کې په چې وخت د طول را پهې نهشته نو دا کلمه ټ بس شارې جامي عبدله په هین عالیت کې ستلی او ماتن څ دن ور سره ماتنقایمتون او رجلو ب سرونوم سکړ وو یستلی وو بزکهديې وختته دا دې جامع بتاریخ پوسوی داغه د ماتن شدې د شرط کړه دي وحدتول معنا وحدت ال عرب یو کو پوسوی درند زما شرین izdelه راشم زما شرې ال لفظتو کې لفظتو کې تاره وړه وایو ګانا هی لفظتو داالله را وړی وه تایر را وړی وه چې تایر را وړی وانو ووحده تونول لپ ظیم ضر وې کړی دیته واده ول لپظ ده ول ور سره ووحده تونول مع نام ضر وي کړ د خرهې ده که نه علامانن مفردیم بل و علامانان مفردیم وحدت المعنى او وحدت اللفظ چ وحدت المعنی شرط کو صحیح کو معنی شرط کو الرجل قائمه بصري يسو خارج شو او چستي شرط کو وحدت اللفظ سکو شرط کو وحدت نو عبد الله بهند العلمیت کې دسو شو خارج اګه دسو شو خارج خبره په گئی وحدت اللفظ او وحدتل ال... در شعر حجامی پنیز وحدت اللفظ دیر ضروری او ما د تابیر او کو وحدتل احراب بس دای لکه یو دلیل گونتا ره صحیح شوا د ما تین پنیز وحدت المانا دیر ضروري ده او در زمخشلی پنیز بانیز وحدت اللفظ ما وحدتل ال... خبرو بانے پوشت ہوئے. ماتن ضروری کو ماتن سگو ضروری کو وحدت المعنا نو وحدت اللفظ ویو کو نو وی ہے سوا شارح ضروری کو وحدت اللفظ وحدت المعنا ویو کو نو وی مناسب دو من خصوص بن وجه د چم از ماتن او د شارح دد په مضب می کې نسسب دومون خصوص می واجهه شو شکر شو اون به واده تون لپ اون بهواده تونول معناوي لکه زیدون موویللو که نه اون واده تون لپواده تونول وادهتون لپظ بهوي وواده تونول مع به نووي لکه راجلو قایمتون نو ب سرې او واده تونول معنا بهوي واده تون لپظ کابدله پههیندو مادمې وویللي که نه اجتماعطرراخې ټوله له خوشحالهکه خیر د ننسبتو باې پو شوي ماین ووي ووهده طمانه ضري دي واهده طولپز کوو نووي ځ مشري ووي ووا د تپ او واهده طولمانات واړه سردي ضرور دي نو نسبت د ماین عام مطلب شو او نسبت د مذب دو زمحشری اخصف شو مطلق شو نو پا ما بینده ده ایکی نسبت دومون خصوص مطلق شو نو هر کلمه عند زمحشری دا کلمه عند ال ماتن دا ولا عکسا هر کلمه در زمحشری پنیست چی کما کلمه آغی که وحدتون لفظ وحدتون معنا دوارلسو ضروری نزیدون شو کنن سشه؟ زدون سوشی زیدون پهې پوهشی ز دا کلمه شو اتی پااقې دا د زماشرري پهنی کلیمو د ما پهنی دا ده خو هره کلماند ماین دا کللیما د ز مشري لکه بد الله پهخین د چا کې الله په ذہ محسری او شارح زه محسری اوس شي زه محسری وحدت اللفظ او وحدت المعنا دوا له سووي شرط وي غا شارح وحدت اللفظ ذري وي وحدت المعنا سره کارو مبيان اس بده کوم خصوص مطلق شو شو وحدت اللفظي وحدت المعنا ويو کو وده المعنوی او کو او ده زمع شریف و نیز اون وحدتو لفظ اون وحدتو خبروانی کوش شوی نوراشا کم شی زیدونی ماد دقیق شوا ماده اتفاقی شوا زیدون سی شوا او قائمتون ار او بستریون دا جه کمدنو ده زمع شریف و نیز بارسن ندار کلیمه ندار او د شارح پدې ستدا اوس خبره پور شوې کنه اوس راشه دغه ما زبونه ما ویل تو ته تحقيق المقام و کار سوا تو وای مزبونه باندې پور شوې کنه شارح وای لکه ار سړې ځان ته ترخز وای شارح وای چې زمان دې ډېر مغیدار دی ځکه چې دناوی نظر په لفظ باندې وی نا نحوی نظر بچاوی په لفظ زباني وي ځکه نحوی باسي دی اعراب وو دي بنانګنه اعراب وو دي چا نه بنانا نو په لفظ زباني او اعراب باندې د تدسو وي نظر وي نو د په زباني وحدت لفظ ډیر ضروری وو ډیر څو ځکه د نحوی نظر چاته لفظ توي چاته وي نو د په زباني د دپنیس ماتن دونه مناسب کارونه کړی دی ی اخراج د لایق الدخول او بل چه کمونو ادخال د لایق الخروج د دپنیس ماتن سو کاره کړی دی دونه مناسب کارونه کړی دی یو نه مناسب کارې کړی دی اخراج د لایق دخول شه کمس اس داخلا ول فکار و غدی ماتنس کړه دې استل دې شغ الرجل قائمتونو بسرینو و زګه دا داخلا ول فکارو شه دا مورب دی به یرابه واحده باندې دا د کلمې دا کلمه دا دا. او ش ماتن وحدت المعنا شرط کړه دې او دې کې وحدت المعنا نشته نو دا ماتن یستلی دی نو دا ماتن مناسبه کار کړه دې سې د اخراج د لایق د بیم نامناسب کار کړل دي ادخال د لایقل خروج چې وعده تل معنی شرط کو نو عبد الله په هند عالمیت کې بګې سکو داخل کو حالانکه د مربې ارابن دي دوه ارابو دي په نو له دا دل سخه فکارو استل ولسو فکارو او د سکړه دي داخل کړه دي نو اتخال د لایقل خروج کړه اتخال له څه لاقل الخروج خبره پوه کې که نه د دو پهنی ما مناسب کارونه کړی دي دوه اتخال د لایقل خروج او اخراج د لایه شوي وړه پوه پو شوي که نه او زماشري یو نام مناسب کار کړی دی یو نام مناسب کارې کړی دی چې ووهده تلول مع شر کړی د که نه له پهېم شر کړی دی سره وا ولمان سکی ده شرټ کړی ده نوځ مشرې او راجلول قایمتونو ب سرژون د یستلی دی بدله یستله دی الحمد نر کار کړی چې سې کړی دی یستلی دی زشرې یستلی دی که په وهتون الله په سرې بدله یستلی دی او ور سره چې ووه طول شرط کو نو او راجلو قایمتونو بیس نیم س کو ول او دا یستل پا کارو نو شارع جامی پا نزبان دی سرغر زلم کی لکه لیا که ار رجل قائمتو نو بسریون سر ام و سر ماتنو کو چه ویستل او ام و کو صحیح شوکا نا نو پوشوی چا ماتن سو مناسب دو او یو تیک شوکا نا او شارع جامی لکا ټول مناسب کرون چې کڑی دی چا کڑی دی شاري دي ځان لبرې تاوي خبره خپ شوئ خبره باې پو شوي خیر دی مونږ ناوکاران د ماتین یو مونږ به جواب د طره په د چا نه کوو ماین نه کو ځکه مونږ وکاران و کرانیو. او لکه سم چې شاره حجامی نه کار دیو دغ شانې مونږ هم د ماین شو یو نو د شاره حجامی خبره په خپل زای کې لکه مونږ د ماتین نه شو تول نه شو د مونږ اوان د چای و زما به خبره پوه شوي اوس د کاته ضای تهګوري نو خیر د جواب وکو خو لکه او تاسو د خی پوشي وفایا عن حد دل کامتتي چې کله ده د اقیت د افرادو لګو خیر د چاو لګو افراد او مراد خو به د اافاد ماناې که نه وخته طول معارې د ماین نو پهې سره چې کم نهنو اواتا دا تاریب دا کلمین ار رجل و قائمت و بسریون دا دینا سوشو خارج شو و امسال حدا سنور شو لگا تاکید و غیر علا مما دا آغنا چه یا دل جزء لفظیه منو علا جزء المانا لیکن دفد وهمی ناشید کلام سابقنا خلقا شارح تپیو سر رضائی تپیو سر رضائی چه دا ار رجل قائمت و بسریون سوشو اواتا تپیو سر خوشاله لاکن نه یو هې شدتل امتزاج لزتنوا دتن اوورې به ااعرايون واحد دی نو خپل دکاره کوو یعنی ارمان چې دی پاتې شو نو سبخوه ځکهګور نوکل ی ثابی کې کاقا تون یو لپکیږي ابون یو لپ کېږي اب جل یو لپ کېږي اب کې د شدته امتزاج د ووج نه دلې دا دی شمعراب دی پیرابی واحده سره موعراب دی پیرابی واحده سره نو دا واحده تول لفظ دی پکی سر دی پکی او دلیلی لی واحده تول ال... ایراب ایراب نو لکه دا دنیز داو چې لکه مڑای دا یستل پکار نو دا یستل پکار نو لیکن نو یعادل شد پل امتزاج لفظتن واحدتن وعورب بی ایرابن واحدن و بقیام اسلو عبدالله علمن بیمکار ما 340 کو چوا دتلمانے سکو شرط کو واد درمانه دې شرط کړه د ک مناسب کارو کو صحیح شو کنه دغه یو کو اخراج د لایق دخول اوس بیمکارو کو شاغ ادخال د لایق خروج دې وبقیه منسلو عبد الله علمن داخلن فيه عبد الله بهند الامیت کې په داخل شو فاتش ما انه مورب ب اعرابن مان نه هم اوربمې سره دې چې دا م دی دې په توه راو سره ولا يخفا علل فتن العارف بالغرض من من نحوه او یو خیار زړې وي دوري هدايت النحو قدرين سيګي ويلي او دا غرض د نه معلوماتي او ته پته وي ته هغه پته ان هو لو کان الامر بالعكس لکان انصف کدا خبره ولټاوي نو دې را خبره شي قائمتون دي بسريون دي بکې سکړوي داخل کړو عبد الله دې یا ستل وینو ما لريما زده کړي ولګ خبر وانی پوسوي کنه د د تفسيره وکړه په تاریخ د چا باندې ماتین باندې ماوي دا تفسيره تینو دا یو تفسيره شو په تاریخ باندې او وی ویل چې وی مناسب کارونه مدارې پو په اراب باندې مدارې بچاو په اراب په وحدت اللفظ باندې څنګه ورزول مادار ګرزول او د وحدت لفظ بنیا دي چې کمونو اعراب وحدت سره کړو لکه ما ستند طرف نور ته چې کمونو جواب دا دی چې حضرت اشاره سه دا منومنګا چې د نحوی نظر اول په لفظ باندې وی خو په مطلق لفظ کآغ لفظ چې وځښوي ماناله ها د نحوی نظر پا لفظ من حیثو لفظ بانی نی بلکه پا با لفظ بانیوی من حیثو انه وزیعالی معنن چه دا معنی لسه شویده وزیع شویده و دا معنی چه دا و دا محجوره فی طریقه نده چه دا گینی پا لاره کسه شویده ورزا ولی شویده اصل سیز خوچه کم دنه معنی ده اصل سیز شویده معنی ده دیو جنا ما تین تا اعتبار ور کرده وحدت دچاله را معنی لان وحدت دمانه له څور کړې ده تی بار ور کړې ده نو معنا موږ پر خوذل نه شو و ما ده دا تفسيره د بتاری د زمخشری ما کړې ده او تاسو تفسیر وکوي ده د تاریب د چا باندې و ما اورده صاحب المفصل اوا چې ور اورل صاحب د مفصل تاریب د کریمه کې هي سو قالا بتاری د کلمه دا ویل دي هي لفظه الداله دا غلفه د دلالت کې علامه مفردن بال و یو مانابانی چې وازه ده د ماناس چې ده یوازې ده او دلالت کوي بل وازه په چا سره نو ګوروس پس مسلو عبد الله علمن خرجان هو ماشاءالله د خلکارو کو د ویچره عبد الله تبسکی خارج کی دا دا دا دا لګره ده خوخنو تاسو مسل کې چې څوک ده ته وایي چې عبد مفرد ده ک مرکب ده تاسو ته وایي چې سې اقسام او اجرا کوي او د رومبا ناف را کوئ م بدالله با کې چې تاسوونه تپوسو کې تاسو وایي مم نو وایئ بیا تپوسو کې ممراک مفید دکه غیرې مفید نو غیرې مفید د بیا غیرې مفید کمم کې سم دی تاسو مسل کې د شاره حجامی جااممي په مطب بیا خبر باندې پوه شووي که نه نو ل معنی په اعتباربانندې مذهب د چا ولا دی ما ولا او د مکتدی اینله د ااجرا د پااره او د پوهوی د پااره چې کم منه مذب د شاریشته دی او وما او د استایبل فرې فامله بدله عالمن خجان هو د بدله غون دا نوونه په هین دعاالیت دا کې داې نسو شو خارج شو فین نه ولایو قالو لهو ل تون واده تون دی ته لب تون ووا تون ونی شي و باقیه لو رجل وقع تون و, و بریون دا په کې دن نهسو شوي دا په سیسیو 파 د شو زګه د شدت امتیاز د وجندا کشمیر لکی کی کلمه واحده زګه مورب دی پیراوی واحده او چې کله ویل ما نه سره د مفرد کې دلګون هغه امر ریکولو خپاش د ډیزر لکه هیر لفظه د دل شو وی کنه نو شو کړه عبد الله خود سکو خارج کو او دغه په کې پاتیو دا قیامتونو بسر یون په سو نو یواز روان روان ما نه سره مفرد لهکه و دا که نه ویل که نه د معې سره د مفررات داټې که کنه علامان هم بل وزه ویل و بس علامان هم بلواازه دا قائمتونو بسرون سرون به په کېدن نه شو شوي وو پاتې نو د د لکه دک دی باې دی جاړي لکه تاسوم د د په مذب که نه تا چې په توو سکړه چې قایمتون مفرت دی کوو م کفتهته وایي مفرت تا چېتهویلې م کف تا شررج په مذهببانېبل لکه د ځان پته د تن و با قیام اسلوار رجل و قائمتون بسرین ممای عدل شد تنمزان لفت زمان داخلا فاخر جوو بی قید الی فراد وی دا سی خپره فاخر جوو بی قید الی فراد ای پا قید دی پراد یا غمشا پکڑا لوی وی که والا کتا کهوی باس فاخر جوو بی قید الی فراد و جاڑی ارمان که لو لم یخرج ہو بی تر کیه لکانا انصب ارمان ارمان شد دا قائمتون بسرین نوی دا وسنگ میسته لیکیدل چې دی معنی سره دا مفرد ټکي ذکر کړي نوی بې تر دا مطلب په پرې خودلو دی قید دی افراد چې دا قید دی افراد په کې ذکر کړي نوی وب سمکار لکان لکانان سب اولی لم عرفتا تاونه پیځندل چې نه په نظر بچا باندې وي فلم فلز باندې وي اول نظر بچا وي فلم بس دا خو مذاهب شو او تیر شو والم ان الوضا دا بیا په مسئله ذکر کې